وَأَنَهُمْ لِلَّهِ وَمِنْ شَيْئَاتِ يَأْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهِ فَلَا مُدِلَّ لَهِ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّهَ مُحَمَدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَعْدِيَ بَ فقال الله تعالى أَجَوَّدَنَا فِي كِتَابٍ كَرِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا اللَّهَ قَسْقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا رَأْنَكُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ الَّذِينَ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَتْكُم مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَتْ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَطْلٌ مِنْهُمَا لِذَالِمٍ كَثِيرٌ وَلِسَائِرٍ وَقَالَ اللَّه التي إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْزًا عَظِيمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ Wa qayul haji muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa syarau umuh muhdasatuhah wa kulla muhdasatin jid'ah Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin kinnah Alhamdulillah Para ikhwan, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Pada sore hari ini kita kembali bertemu di tempat yang mulia ini yang sudah menjadi kegiatan rutin di tempat kita ini diadakan kajian demi kajian menambah ilmu pengetahuan kita tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kita masih cinta dengan ajaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa menuntut ilmu Mempelajari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kewajiban, wajib hukumnya. Doa. Tidak ada rasa tidak berAllah Subhanahu Wa Taala jika tidak mengetahui siapa yang kita sembah, <coughs> siapa yang. Insya Allah Subhanahu Wa Taala, apabila tidak dilandasi dengan ilmu yang benar dari Kitab Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah mengidentikkan pengetahuan itu dengan surga dalam hadisnya Man salaka yang tak mizuh fi ilman sahala Allahu taala yang kejarnah siapa yang memudahkan satu jalan untuk mendapatkan ilmu belajar Al Quran dan Sunnah maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga jadi mudahnya jalan Munajat Surga itu bergantung dengan semangat melu terilmu ketika dia hidup di dunia. Makin semangat, makin baik ibadahnya kepada Allah. Makin takut dia melanggar larangan larangan Allah. Makin tidak berilmu maka manusia akan makin mudah meninggal terlarangan larangan Allah wapen mudah meninggalkan perintah perintah Allah dan akan lebih mudah untuk mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para tuan dan muslimin yang mesti dimuliakan Allah. Syogetan menginfikasi gerot di sini adalah al ustaz Ali Nur mungkin beliau berhalangan sakit. Tadi kita sudah lihat beliau kurang sehat. Maka saya hadir di tempat ini dalam waktu yang singkat ini sampai jam berapa? Sampai jam jamnah kita akan bahas tentang syarat qabulul amal Allah syarat-syarat diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil dari buku saya dari Zaino tentang akidah Islam dari kitab Al-Qur'an dan wa Sunnah as-Sunnah. Bahawa ini permasalahan yang sangat penting. Diketahui oleh kaum muslimin Apabila kita telah mengetahui amal itu terbagi dua. Satu amal saleh, pelakunya akan mendapatkan pahala, balasannya akan mendapatkan surga. Yang kedua, amal saleh pelakunya akan mendapat dosa, balasannya akan mendapat neraka. Jadi amal saleh di neraka adalah tersenyum dalam kitab Nassar Huzul Salafah Al-Amal Soleh wa huwa ulu qawlin wa huwa ulu qawlin yukramu iya Allah Amal Soleh itu adalah setiap tiap perkataan ataupun perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Amal Soleh Jadi, saya jari-jari dalam kitab ini Baru dikatakan Amal Sholeh, karena Ahmad Sholeh itulah amalannya makbul. amalan yang diterima, adik-adik Allah, yang selainnya adalah maksud, ditolak, khairu makbul, tidak diterima, pelakunya akan mendapat dosa. Yang pertama adalah syaratnya, Al-Imanu Billah wa Tawheed. Al-Imanu Billah wa Tawheed. Beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang beramal itu akan mendapatkan pahala. Tidak semua orang beramal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semuanya akan mendapat balasan surga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran Amalan yang dilandasi dengan iman, yang kita kata iman itu, waya sulukul ma'jub rabu ilallah taala netistiqad dan sunnah atau ilmu nafik. Iman itu adalah tiap-tiap apa, apa yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah dari istiqad dan sunnah, aqidah yang benar. Tauhid yang betul Wa ilmu nabi' Ilmunya bermanfaat Ilmu yang dia tuntut itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Iktiqat atau Iktiqat yang akidah yang benar Itu apabila Yang pertama terbebas dari siri Kadang lawan daripada tauhid Lawan daripada iman itu adalah siri Yang kedua Dikatakan akidahnya benar Iman yang benar itu apabila bersih dari bid'ah. Ah. Kalau tercotor dengan dua-dua itu maka tidak diterima. Bapak banyak pun amal dalam, amal yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan iman, permasalahan akidah, permasalahan tauhid, permasalahan syirik itu permasalahan yang sangat penting wajib setiap kaum demin haris hmm. mempelajari tidak boleh tidak. Kayif wayqutu syirik? Kenapa orang bisa jatuh kepada syirik? Wa kayf wayqutu bid'ah? Kenapa seseorang itu bisa jatuh kepada bid'ah? Karena mempelajari tauhid harus menceritakan lawannya yaitu Sirih. Menceritakan sunnah harus mengetahui Lawan sunnah, apa itu? Bid'ah, tidak bisa dipisah-pisahkan Sunnah dengan Islam Bid'ah dengan sirih Itu tidak mungkin, tidak dibicarakan Kalau kita ingin membicarakan Islam Ini membicarakan akhidah yang benar Kalau orang tidak berbuat sirih Maka dia akan jatuh kepada Taufi Kalau orang tidak berbuat bid'ah Dia akan mengerjakan amalan Sunnah Wakai pahs kuto siri, Wakai pahs bid'ah. Kenapa seorang itu jatuh mudah mengerjakan bid'ah, mudah mengerjakan siri? Jawabnya tidak ada lain dalam surah al-Haqq ayat dua puluh dua. Allah menghirman fa inna ratu mal kamsor walakin Sesungguhnya ratu mal kamsor. Mereka tidak buta matanya Walaupun Tuk Malikulub Al-Zadzid Akan tapi mereka buta hatinya Yang ada di jalan Penyakit buta hati ini Sangat susah Daripada buta mata Tuk Malikulub Hatinya buta Kalau hati orang sudah buta Sunnah itu dipandangnya Bidah Sunnah dipandangnya jalan keselatan, Syirik dipandangnya jalan keselamatan. Kenapa mudah sekali muncul alir-alir pesan -alir hari ini? Mudah sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap agama yang benar, menyimpang dari Islam tidak ada lain kerana jahil terhadap Al-Quran, jahil terhadap Taurat dan jahil terhadap Sunnah Nabi SAW. Karena penyakit hati ini lebih bahaya. Ditanya kepada spesialis hati kalau orang sakit hatinya, misalnya nggak sholat, Itu sakit hati karena nggak sholat, malas ngaji, nggak mau ngaji, majlis ilmu tak mau datang, majelis-majelis seperti ini diajar ke Quran, diajar ke Sunnah, dikatakan ini majelis kusak. Maka kalau penyakit ini diperiksa ke dokter spesialis. Apa kata, -kata? Ini ada orang? Ini tidak sakitnya orang usia pakai sinar, tidak bisa juga tahu penyakitnya. Ini orang sehat katanya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengancam dalam surat Al Isra ayat 22: "Wahai anak fihi akma, wahai di akhirat akma, wahai wahai Adamu wa sabila." Allah mengancam dan barangsiapa yang buta hatinya di dunia tidak bisa memandang sunnah, tahuin merupakan jalan keselamatan, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih dan tersusah daripada jalan yang benar. Jadi pertanyaan kita lima jatuh maluku, kenapa bisa manusia buta hatinya? Apa? Siapa dapat jawab? Karena al-jahal bil iman jauh, al-jahal bil akidah, al-kitab, al-tawhid atau Jahil tidak kesi tentang iman, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu akidah, apa itu tawhid, tidak tidak tahu dia. Ya? Tidak Laherti, apa yang dikatakan dari tauhid? Apa yang merusak tauhid? Apa rukun tauhid? Apa yang membatalkan tauhid? Tidak jadi masalah kepada dia. Yang penting sama dia dakwah. Nyampe Al-Qur'an. Dakwah itu adalah para ikhwan mengajarkan tauhid karena dakwah Rasul ulama-ulama adalah mengajarkan tauhid 13 tahun namanya di kota Mekah. 30 tahun namanya di kota mekat, setiap hari belajarnya, belajar masternya tawi. Nah, itu tawi para sahabat, jadi kuat. Tambah belajar, tambah baik akhlaknya. Tambah lama belajar, tambah kuat pendiriannya, tambah semangatnya. Berbeda hal ini kaum muslimin. Tambah belajar, tambah bagaimana? Nah, ini kita lihat. Jahil, terhadap akidah yang benar Padahal permasalahan Tauhid Permasalahan yang sangat penting dalam Islam Asas pondasi Islam Islam itu dibangun di atas dasar Tauhid Membangun Islam Bangun pertama Tauhidnya Kenapa Tauhid bisa rusak? Yang sedang di Azjahul bin Iman Azjahul bin Akidah Kenapa bisa jahil? Kau muslimin hari ini, kalau kita tanya rumah-rumahnya Rumah kau rumah muslimin hari ini kita tanya Satu ada pertanyaan, mahuwad islam Apa yang dimaksud islam? Suatu orang jawab Coba dia lagi ya Mahuwad islam Apa itu islam? Islam ya islam ustaz Hanya lagi, apa arti islam? Islam ya islam Nah ini kita lihat Kadang-kadang Najib bertahun-tahun sudah ada lihat, tahu -tahu, islam juga lebih islam Apa arti islam? Ya islam ini dia. permasalahan yang sangat parah di tengah kaum Muslimin hari ini. Dia hendak diterjemahkan tauhid. Bisa tak dari orang yang ta'limnya, antak suluh miha, watak miha, disebabkan mengajarkannya. Kalau diajarkan tauhid, diajarkan aqidah yang benar, iman yang betul, nanti utsabnya tak dipakai lagi. Takut dipakai. Takut tidak dipakai, jadi tawwisnya mengikuti masyarakat Bagaimana tawwis masyarakat? Begitulah yang disesuaikannya Jadi tahun ke tahun begitu saja Awkiroli <tuh> taklimia atau ungar mengajak mempelajarinya. dan mempelajarinya Unggar mengajakannya dan ungar mempelajarinya Materinya, kalau Ustaz ini tawwi-tawi dan jika-jika ada materi yang lain sekali kali bahas masalah jihad, bum, kenal, porsat Pernah saya sebutkan seperti itu, baterai Ustaz ini tidak ada yang lain, Tawwi, Tawwi Kita tanya Tau kalau Tawwi, ya Tawwi Ustaz memisahkan Allah Kita tanya, dia pergi Allah Wah, kalau tanya Ustaz 13 kali, dia akan ditanya, maafkan nah, Ini kita lihat, ini kejahilan. Ini sebab kejahilan terhadap Tawwi, jahil terhadap Quran Jahit rada sulit, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan apa tadi? Enggan belajar, enggan mengajarkannya. Aukillatu atau wa watinah atau atau sedikit kali perhatian menjadi berguna untuk mempelajari tawi. Sedikit para mahasiswa di sini pelajaran yang banyak itu ada menceritawi ada. Terlalu sekali di kampusnya ada belajar Tauhid Sampai tamat pun tidak ada ya Sampai tamat di kampus tidak ada belajar Tauhid Maka jadi profesor, jadi doktor, tidak mengerti Tauhid Kalau tidak mengerti Tauhid timbullah penyimpangan timbullah kesesatan Kalau kamu mengamalkan Islam tanpa fondasi Kemana orang banyak, situlah dia Dia berbuat Semanan orang beramal itulah dia beramal. Hanya yang tiup jinul lah yang memutil kafidah, lah Islam. Singkat timbullah generasi generasi. Kalau sudah bapak, mamaknya orang tuanya tidak mempelajari tawhid, tidak tahu apa itu syirik apa itu tawhid, timbullah generasi generasi anak-anak muda yang layak meliputi tauhidah. La ya'rifu tilka tauhid wal la ya'rifu tilka islam. Tidak perlu siapa itu akidah. Apa itu tauhid apa itu Islam? Tidak tahu. Ditanya apa itu Islam? Ya Islam. Kalau dia paham lima islam itu saja sudah sudah sudah sudah sudah pembuang, sudah benar bentuk keseriusan. Hmm. Apa itu Islam? Coba jawab ada jawab. Ma al-Islam nyadi apa? Ma al-Islam? Ketua, anggota dewan. Izhar itu saya janji menurut kalam kitabnya adalah kuat Islam billah dengan tauhid, dan iktiyal lahum bi ta'ah, wal iktiyal al-syirk. Isbat itu adalah Tunduk, menyerah kepada Allah, bertauhid dengan bertauhid kepada Allah, menyerah kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah. Wal inkiahu lau dengan tunduk melaksanakannya dengan ketaatan. Wal istiadhu anfir dan menjauhi segala macam-macam. Tapi karena kamu semua tidak tahu Islam, tidak paham Islam, tidak pernah belajar Islam. Lemah, semangat kalau sudah mempelajari Islam Akibatnya tidak lebih Apa itu? Islam Memang kalau kita belajar seperti ini Permasalahan Tauhid Ini sangat berat Bagi setan Dia berusaha untuk manusia itu tidak kenal Islam yang benar Tidak kenal Tauhid Berusaha Iblis Setan itu mengharangi manusia mempelajari Tauhid Sehingga kajian-kajian tahuin, kajian yang mengarah untuk memperbaiki umat yang benar itu susah untuk berkembang, makin lama mungkin, makin habis sebabnya. Tapi di sini saya lihat memang hal yang ada luar biasa juga di sini. Mungkin lama, mungkin lama kajian. Mungkin bulan depan sudah cukup lagi ini. Masa harus selesai dari sikit-sikit makin lama makin banyak. Tapi kita nak tahu apa yang banyak ini dapat memahami apa yang disampaikan di tempat kita ini. kadang-kadang matanya melapor kembali, terus dipikirkan ke mana? Pulang lagi kita nak apa itu tahuin? Dia ya. tahuin 11. Apa itu Islam dari 11? Ini payah kadang-kadang. Kadang-kadang kita pun tak berkulihatnya, mata yang melapor kembali, terus dipikirkan ke mana-mana. Ani nah, kita lihat. Berat, berusaha lebih. Saya itu menghalangi manusia untuk mempelajari Tauhid. Sehingga dakwah-dakwah Tauhid mana-mana tidak berkembang. dengan baik. Sedikit perhatian masyarakat. Sedikit perhatian umat diajak untuk mempelajari Tauhid. Kalau orang tua yang sudah tidak mengerti Tauhid, timbulah generasi yang tidak mengerti Tauhid. Tidak mengerti Islam yang benar dari kitab bersunah Nabi SAW. Assalamualaikum. Itu yang pertama. Jadi alasan yang tidak berlandaskan dengan tauhid tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jatuh kepada bentuk perbuatan sirik. Sirik itu menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Bahawa Rasulullah tidak menerima Islam seseorang yang masih ada padanya. Sirik. Inna Rasulullah SAW alaihi wasallam akhbala ilaihi ruktun babaya asifah wa amsaka 'adil wahid bahwa Rasulullah didatangi di satu rombongan sembilan orang ingin masuk Islam sembilan ini diislamkan Rasulullah satu sampai 8 tapi Rasulullah bertahan satu orang yang delapan berkata, "Ya Rasulullah, wa amsak adza hadza." Apa kata-kata nya? "Ya Rasulullah, wabayaq tasra'u wa al-batqa nawaja." "Ya Rasulullah, bila datang lil orang Kau terima izn ya. kami yang delapan yang satu kenapa kau terima?" Dan ketika datang sembilan orang kepada ya Rasulullah, qala Rasulullah, "Inna Allahi lam minna." Maka qala "Maka kata Rasulullah, di badannya itu ada tabimah, ada satu baran tabimah. Ba'atul mala ya maka Rasul abil tabimah itu. Ba'atul mala dihujukkan oleh Rasulullah dibuang oleh Rasulullah. Sehingga terdapat mang alat atau tabimah apakah semata? siapa yang menguntungkan tabimah maka sungguh-sungguhlah dia telah berbuat diri jorok tabimah. Tapi makna itu dalam kamus diterangkan kharajatun wa asbaha kana araq yanau na al auladihi auladihi lil min al ayin wa dad Tapi kata itu adalah orang Arab biasanya menggantungkan kharajatun di apa namanya kalung atau batu-batu yang digantungkan di badan Wa'asbahar atau yang soal misal dengannya Mungkin bangkal-bangkal kecil Seperti petang merah itu terhafal lah. Yang biasa orang Arab Ya da'una ala awla dihijil Diletakkan kepada anak-anak mereka Lidhiko'yati minal a'in Untuk menolak ala bahaya Wadabil arwah Atau menolak roh-roh yang jahat Ayatulah dia Apa namanya tadi Tabimah mereka tidak dikumpulkan itu tidak diterima Masuk Islam, masuk Islam tidak diterima oleh Rasulullah Sekarang sudah Islam tidak dikumpulkan, maka batallah Islamnya Batal Islamnya Kalau sudah batal Islam bagaimana? Apakah mungkin orang yang sudah batal sholatnya bisa diterima di hurufi pahala? Dia sholat dari Jemaah sudah batal, dia berdiri di situ. Karena batalnya sholat seseorang itu tidak ada yang tahu Kalau buang anginnya sholat, Tiada yang tahu. Kalau kuat mungkin tahu. Itu kan boleh diseter. Bukan apa-apa terkuatannya. Bisa diseter. Dia berdiri saja sudah baca. Bagaimana? Berparah atau tidak? Tidak berpahala para ikhwan. Demikian juga orang yang sudah baca. Sebabnya dia sholat, dia haji, dia terinfak, dia jihad. Dikikap Palestinah. Belajar buku bahasa. Yang diri usahnya itu lebih banyak bahaya yang ada daripada orang di percina. Yang tidak wahir dia di beberapa kelas Kina Dia, dia belum wajib untuk lebih kehalang Karena dia membuat perbuatan sangat besar Itu yang dilakukan para pedoang pejuang usaha berbatanya Yang kepikiran kembali dengan itu lebih Orang itu jihad itu mati, bukan takut mati Para sahabat, para jihad itu memahas depan Bukan mundur ke belakang, enggak! Buruh maju masuk kepada pesumpai apa? Dia mati duluan daripada kawan-kawan yang lain. Kita mau dia takut mati. Masih Allah. Kalau sahabat, kalau enggak mati, orang-orang nangis. Enggak ingin mati. Kita nangis kalau mau mati. Ya. Emang aneh. Itu namanya geta-getaannya. Makanya perlu lah. dawa! Dawa Tauhid! Untuk perjuangkan islam ini, jangan Tauhid! Bukan dengan kemarahan. Semangat besar, kalau tidak ada Tawwit, itu kelopos. Semangat yang kelopos. Karena Tawwit itu fondasi akarnya pohon. pondasi dalam bangunan ini. Kalau kuat Tawwit, kuatlah Islamnya, semangatnya pun kuat. Maka pemuda-pemuda ini, supaya kuat, diajarkan Tawwit yang benar. Kalau Tawwit yang benar, Islamnya benar, semangat di dalam-dalam, Islamnya pun akan muncul. Jadi jangan pakai gimana? Dalam hadis yang lain, Pak Nabi mengatakan Al-Umar bin Husayn al-Nabi Sallallahu s.a.w. <tuh> Ra'arul gulang fi yadaiho lantahu min syukrin Fa'olah s.a.w. menggantungkan, apa namanya? Gelang Yadau di tangannya Geras apa Kayak akar-akar di pulas atas, atas dan kita akan bahar mungkin Fakohlah Rasulullah hadis. Maka Rasulullah ini yang bergantungkan fakohlah dunia Allah ini, Rasulullah ini untuk menjaga ya Rasulullah. Kalau apa ke ini dia akan menjadi orang yang kuat. Fakohlah Rasulullah anjha buah itu. Anjha adalah zinu ka ilah wa ilawanan. Maka semuanya itu tidak akan kecuali kelemahan. Barit nak kahwin, minta wahai aleika maaflah at atas badan. Kalau itu masih ada pada badan kamu, kalau kamu mati, kamu tidak akan pernah apa namanya pernah bahagia selama-lamanya. Kalau masih ada di badan itu kita mati, kita tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Asinya tidak bisa masuk ke dalam. Surga. Maka orang yang mati. Masih berbuat diri. Masya Allah, subhanallah, sama dengan sirauh. Sama dengan iblis. Terkali dalam rangkaan Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan dalam, dalam ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam surat al-Ma'idah, ayat 72. Inna humayusrik billahi patat harapullahu alaih jannah Wa maqrahun nar wa ma min bin ansar. Sesungguhnya tanam siapa yang berbuat syirik kepada Allah. Sungguh-sungguh Allah haramkan atas dia surga. Wa ma'wahunna yang pantas baginya neraka. Wa ma'lil zhalibina min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang masih berbuat syirik. Amal apapun yang dibuatnya, siapapun yang mendoakannya tidak akan bisa menyelamatkan dia daripada azab. Allah ditambah hasil Allah dalam hadis Allah Muslim. Men mata Yusri bin Darisai anda falarnar. Malah siapa yang mati, dia sedap berbuat diri kepada Allah dah falarnar. Dia pasti masuk. Ngerasa. Kalau kita sayang sama orang tua, itu dahulunya pertama. Ingatkan orang tua daripada bahaya ini. Keluarga. Dalam ayat yang lain, berazumahlah yang bau amal masyrik tidak ada manfaatnya amal berserta sirik beramal beramal juga, haji haji juga, tawaf iya juga, ibadah iya juga, ngaji ngaji juga, berbuat siri, iya juga, layah pak tidak ada manfaatnya. Lari asroh kata layah bato na'a maluka, kuala takunan namun layahu Seandainya kata berbuat siri, kata Allah, layah bato na'a maluka, akan kuhatuskan pahala amal-amal yang telah kamu lakukan. Walau takutnya nanti lepas ini maka jadilah kamu orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Amalan tidak ada amalan hapus error. Error berapa Sudah capai ketika banyak banyak error, banyak banyak beramal tidak diterima. Walau apa pun walau apa punlah hari akan mengatakan dia dalam dan Surah al ayat 88, seandainya kamu buat-buat syirik, labi su'adu, maka lalu ya akan kuhapuskan pahala amat-amat yang telah kamu lakukan. Berikutnya ditambah hadis kudsi muslim, wala rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam, mas'amil amal atas raka ma'iyak tihih wa'ilihi, karabtu wa syarikahu. Barang siapa kamu lakukan satu amalan, -amal, yang bersertai ada syirik, tidak ada tinggal baginya Kecuali kesyirikannya Jadi syirik Tidak akan Bermanfaat Bagi orang-orang yang melakukannya Jadi syirik itu banyak macamnya Baiklah, sangat banyak Mungkin tidak sempat kita Keraskan secara detail satu-satu Sebagiannya adalah Salah satunya sebagaimana yang Terang-terakan oleh Allah SWT Adalah wasilah ila hir ini adalah misalnya orang-orang yang mengetahui yang baik. Orang yang tahu yang baik itu adalah para ulama, orang pintar, para normal dan lain, lain sebagainya. Itu tidak boleh didatangi Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Ta'arah da ya sanlima. Fala qul, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghoibi illallah. Katakanlah, la ya'lamu tidak ada yang mengetahui di langit. barat Siapa yang di langit? Siapa di langit? Malaikat-malaikat. Wal'ab di bumi. Siapa di bumi? Manusia, setan dan jin Al-ghaib wa'id wa Allah. Mengetahui yang baik-baik kecuali Allah. Jadi kalau ada orang yang mengetahui yang baik katanya, itu sudah pembohong. Karena Allah mengatakan tidak ada yang tahu yang baik di langit dan di bumi kecuali Allah kita lihat para dukun dan para doktor tahu yang baik Ingin nampak rezeki orang, rezeki dia tidak bisa tetap apa Ini dia Qalaqalaullahu ta'ala bismillahul al-adha' dan Allah SWT Rasulullah SAW ayat 59 Wa indahu wakba sinul al-gho ibadah ya da'umwa nillahwa' Di sisi Allah, Allah kunci yang kunci perbendaharaan yang baik-baik, tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali dia. Dan Nabi mengingatkan dalam hadis, لا يدعو الوايب إلا الله Tidak ada yang mengetahui yang baik-baik kecuali Allah. Jadi hari ini dukun mengetahuinya yang baik, kata mereka, Itulah ketustaannya. Ketustaan dukun. Itu merupakan wasilah. Manusia jatuh kepada bentuk. Siri para dai dai terus silikan dai dai iblis yang mengajak kepada siri itulah para dukun pada dulu dukun dukun ini zaman kasus zaman sahabat dipuja kalau tidak mau dipotong dipanjang tu kan kalau sekarang ditakuti orang dipuja orang guman sekali orang datang kepada dukun ditakuti Bahkan dia kurang buka lagi, puja-puja itu namanya memuji itu. Haram itu, ada dan Dukun. Dia beli kau muslimin juga itu, sampai kau muslimin beli asal itu haram. Itu wasilah ilah syirik jalan yang manusia jatuh kepada bentuk perbuatan syirik. Mungkin aku nanti mahasiswa-mahasiswa ini ada yang jadi pimpinan dalam legislatif, klasik, Jangan kasih tempat hukum di negeri kita ini Suruh keluar Tidak boleh dikasih tempat Dilarang hukum hidup di sini Apalagi kalau ingin jodoh, hubungi SMS Dukun pulang Susah-susah hidup, penyegi payang, mustahab, bangkut, hubungi Masuk kontak-kontak di dalam hukum Ini dilarang Karena Rasulullah telah melarang dalam hadisnya Man'ata'aroban <tokan> Aukah ini yang patut bimaya pun patut kafar <ternyata> bimahun dzila ala muhammad. Beran siapa yang datang kepada dukun datang kepada dukun? Aukah ini yang atau orang pintar patut dah bimaya pun membenarkan apa yang dikatakannya patut kafar bimahun <walaupun> dzila ala <ternyata> muhammad. Sungguh-sungguh dia telah kabir telah inkar dengan apa yang diturunkan atas muhammad. Jadi kalau orang berbuat syirik amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua adalah poin dua jadi yang bisa disampaikan. Al-muwafaqatu lima ja'a bihi alaihi wasallam. Amalan itu harus sesuai dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Allah subhanahu wa ta'ala telah wa dalam suat al-Azhar Wa ma'atakum rasuluhu fahuduhu Fahuduhu Wa ma'atakum anhu baritahu Apa-apa yang didatangkan rasul bagi kamu ambil Fahuduhu pegang Wa ma'atakum anhu baritahu Dan apa-apa yang dilarang rasul Jauhi Jadi amalan yang menulis tuntunan rasul Amalannya martur Layuk balas ditolak tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali ayat-ayat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan agar amal itu disesuaikan dengan apa yang didatangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa menjadi si Rasul maka amalannya tertolak tidak diterima oleh Allah, jadilah amalannya amalannya apa tadi? Amal apa? Amalnya tertolak amal toleh, tidak mendapat pahala pelakunya akan mendapat dosa, karena Rasul mengatakan manamilah amalan, lai saala'i amruna, wahyu al-bid'ah, hadis rawa muslim. Barangan biasa yang dilakukan satu amalan lai saala'i amruna yang tidak ada perintah dari kami. Maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum beramal, seseorang itu harus cari dalil keterangan bagaimana mengamalkan ibadat tersebut. Bagaimana cara solat yang benar yang diajarkan Nabi tidak sembarangan, bisa dibuat solat. Semua manusia bisa membuat metode baru dalam solat tidak ada. Mutlak cara sholat, cara ibadah menyembah Allah itu harus muafatul majadiyadul. Harus sesuai dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menilai sholat. Kita lihat bagaimana cara Rasul sholat, bagaimana susunan sholat yang dihajarkan, tapi bagaimana habisnya. Jadi sholat kita. Untuk menyesuaikan amalan sunnah dan yang dibawa Rasul kita harus belajar hadis, harus tahu hadis. Karena Islam ini identik dengan hadis, identik dengan sunnah. Atsunah wal Islam, arisal wal sunnah. Kita tidak boleh mengamalkan dari Islam tanpa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa sunnah tanpa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholat dari pelajaran sholat? Kenapa kalau tidak buat sholat subuh misalnya 5 ke'at? Tidak buat 5 ke'at, kenapa? Ada larangan dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada larangan dalam hadis? Di dalam sholat subuh 5 ke'at? Tidak ada, tapi kenapa tidak boleh? Kerana tidak pernah dikerjakan satu Maka kita takbir, Allah, Allah buat di sini. Lebih sedap lagi kan? Terdekat ni, ya. tak capek tak. Kenapa di sini mudah kan? Di sini Allah Alkam. Ada larangan tak? Tidak ada larangan. Dalam Qur'an tidak ada larangan, dalam Hadis tidak ada larangan. Tapi kenapa tidak boleh? Karena tidak ada di Rasul. Itu contoh Rasul dalam ibadat itu syarat, syarat, suruh limanya amal karena al-amal al-ibadah itu tawqqiyah walah tersebut ilah berjalin ibadah itu, cara penyembah Allah itu mengatikan diri kepada Allah itu tawqqiyah, tidak boleh ditegakkan kecuali dengan dalil dari kitab dan sunnah Nabi SAW tidak boleh asal amal yang dilihat Allah, bukan, -bukan banyaknya amalnya benar ke amalannya Sehingga pernah Rasulullah dapat dibaca hadis itu dalam bukunya Al-Ghaba'ir Imam Azim Ali merupakan Ada seorang sahabat sholat Ketika itu Rasulullah duduk di masjid dia sholat Sudah sholat dia mengucap salam kepada Rasulullah Apakah Rasul sholat lagi kamu? Kamu belum? Sholat Sholat lagi dia, atau sholat, sholat bale Salam alaikum kepada Nabi Nabi sholat lagi kamu? Kamu belum? Sholat sampai tiga kali apa kata yang ketiga? Ya Rasulullah, tidak bisa buat yang lebih baik daripada yang telah saya lakukan tadi. Apa kata Rasulullah? Kamu sempurnakan ruku' dan sujud. Coba. dan sujud tidak benar, itu batal salat. Bukan asal ruku', asal salat, asal takbir Maka sujudlah pelajari salat. Sujud. Supurnya ada ruku', supurnya ada sujud. Supurnya ada duduk. Banyak lagi yang perlu kita pelajari dari hadis Karena nabi juga mengancam salah satu di antara hadisnya wa ilul il aqwal diminanar dinwakalah mata kaki yang tidak kena, tidak kena udu, coba. Ke Jadi udu harus pernah cari ilmu bagaimana berundur yang benar. Kalau kita tidak pernah belajar hadis. Dari SD tidak pernah belajar hadis, sampai SMP tidak pernah, sampai perguruan tinggi tidak pernah, jadi profesor tidak pernah belajar hadis, jadi doktor lagi, profesor, doktor, insinyur, MA lagi, tidak pernah belajar hadis. Salah kita bawa saya bukholi, Pak, selanjutnya tak salah menurut ini hadisnya, Pak. Terima atau tidak? Tidak terima. <tuh> Matamu salahkan. <tuh> Ini hadis dah pak Makan jauh hadis di turun tahu hadis Kenapa dia tidak pernah belajar hadis Apa itu hadis Maka orang yang tidak kenal hadis Hatinya kan Keras Kan sakit Berat Maunya orang itu beramal mengikut dia Karena sudah banyak jalan di depan dia Tidak bisa salah Padahal dia tidak tahu hadis Nah ini kita lihat Para ikhwan yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak mengancam. Salah satu ayat saat 6:15, "Wa ma yusafiru ar-rasul min ba'd ma tabayyana wa yastabiq hairu tabi'ir mu'minin nwalihi nwalihi matawalla wa ludrihi jahannam masariro. Barang siapa menentang rasul, barang siapa menentang rasul Limbah huda dari setelah jelas keterangan baginya, jelas keterangan baginya. Waithabi ayat dari lubuk ini dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, jalannya para sahabat. Nuli matawal lah kami biarkan mereka dan terhadap kesesatannya. Wajib dijahatkan pada saat masih dan kami sediakan jahatnya itu, kan jahat itu telah seburuk-buruk tempat kembali. Kerana apa dia masuk jahannam menentang rasul beramal tidak mengikuti petunjuk rasul banyak sekali timbul apa namanya penyimpangan yang bana sudah banyak diingatkan oleh para sahabat nabi yang lalu masa yang lalu salah satu di antaranya taungun yang dahulu dari khairi sunnati. وَيَهْدُوا نَبِي خَيْهِي حَيْهِ dalam hari yang panjang akan ini timbul lagi satu kaum يَسْتَلُوا نَبِي خَيْهِي سُنَّةِ mensunahkan yang bukan sunnahku وَيَهْدُوا نَبِي خَيْهِي حَيْهِ memberi petunjuk dengan petunjukku doa untuk ala abu abu jahannam man ajar bahub ilaiha fajaku hubniha itu para doa para dari dai yang berada di pintu terasa jahannam Barangsiapa yang meng me, apa namanya mendatangi panggilannya maka mereka akan menyempakkan ke dalam jahanam. Jadi ada dakwah yang mengajak ke jalan Allah, ada juga dakwah yang mengajak ke dalam jahanam. Masing-masing ini ada juru dakwahnya Kenapa penyimpangan-penyimpangan hari ini sangat banyak luar biasa tidak pernah ada kecuali di Indonesia ini. Kalau Mengat, orang mengaku Malikat Jibril juga ada Di Indonesia Di luar negara belum ada ini. Bukan tanggung kardung, bukan Malikat Jibril yang baru-baru ini juga menganggut Tuhan Tuhan ditangkap polisi <laughs> Jadi ini sudah baru ada Tuhan ditangkap polisi di sini <laughs> Ini kita lihat, kenapa menyimpang dalam akidah Menyimpang dalam taufi, mempelajari Quran, mempelajari sunnah, mengamalkan Quran, mengambarkan sunnah tanpa Petunjuk Rasul dan para Sahabat dari Yang Maha Ermul. Jadi demikianlah para para, iklan, para Sahabat kaum Muslimin yang dimulai Allah kajit kita pada solat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kalau ada yang kurang jelas dapat dipertanyakan. Mari yang berjenti. Ada yang bertanya? Ya, seharusnya yang menggunakan cara solat nabi ini lah yang jadi imam. Harusnya yang jadi imam dia, ya? atau makmum. Ya, jadi makmum juga boleh bagus. Boleh <tuh> ya, bagus itu. Imam yang menggunakan cara solat nabi, makmumnya juga boleh cara solat nabi. Bagi orang yang tidak solat, bagi orang yang tidak solat dengan tanpa cara solat nabi, ya boleh bagus. Harusnya dia jadi imam. Nah, yang menjadi imam itu adalah orang yang paling tahu tentang sholat-sholat paling bagus baca Al-Quran nya untuk akhwar dan ikhwaran ya boleh untuk akhwar dan ikhwaran tua maupun yang muda boleh ya boleh seharusnya yang paling tahu lah ini bagus ya Kalau ya. seharusnya yang paling tahu itu imam-imam itu tahu dia ya, hukum-hukum Sholat, bagaimana sholat jemaah, bagaimana jadi imam. Kalau tak tahu nanti kacau kita pernah sholat di sianta, masa imoan. Tengah tahu imoan itu lah, tidak? kebetulan pernah sholat. Begitu sholat di masjid umum, sholat subuh, orang pertama dibantuinya sholat an -nabak. An Nabah, orang umum dibantu itu an Nabah. Sudah sampai Ayat yang kedua Abasa Rata kedua Abasa Begitu Assalamualaikum apa kata orang kampung itu? Pulang, pulang, pulang <laughs> Jadi kita harus paham tentang kondisi Kondisi jemaah Kondisi makmum itu Kalau kita mau panjang-panjang Salat sunnah Di rumah Nanti pagi kita berbicara solat, tiada masalah Kalau solat beriman, berjemaah, Yang mengerti tentang berjemaah itu yang berhak menjadi imam Bagus itu Yang kedua hmm, Mustahaf apa Kisah, apa dimaksudnya? Mustahaf Afwaih Kisah, maksudnya apa ya? Maksudnya oh, mustahaf tentang tentang mustahab. Maksudnya ke mana ni? Eh. Mustahab. Apabila pertanyaannya macam ni. Ustaz, bagaimana cara cara cara kita ada ni bagaimana cara kita dapat di bawah kaputik bagaimana cara cara apa ya cara apa untuk menghindari oh gitu <SILENCIO> Bagaimana cara kita untuk menghindari Cara kita menghindari hadir dari ciri kecil Ya Ya ciri kecil itu perlu diketahui Perlu belajar Mana yang ciri kecil Mana yang ciri besar Untuk membedakannya itu dengan ilmu Kalau ciri kecil itu munculnya dia sedekil si kalau sirip besar itu sudah dipersiapkan. Kalau orang tua kemari mau menunjukimu ini dari rumah niatnya kemari untuk misalnya supaya orang dikatakan rajin atau supaya dilihat akhwat yang rajin itu sirip besar. Harus dilihat orang tuanya, ingin dilihat orang tuanya dia bagus-bagus itu malah dari rumah. Sampai kemudian itu siri besar untuk dibedakan mana yang siri kecil mana yang siri besar. Jadi untuk cara menghindarinya ini adalah dengan memperbanyak mempelajari hadis-hadis Nabi, belajar tentang kajian e, nufus pemberian-pemberian hati. Karena siri kecil ini adalah rusaknya hati. Ia tersier, benar dia amalan itu ingin minta balasannya di dunia. Ria itu adalah al-amalu uh, uh, apa tuh? Ria itu adalah amalan apa? yang tahu nih definisinya? Ria itu adalah an-nakmalah amalan yang sematikan nafsu. Ria itulah adalah melakukan suatu amalan itu untuk minta balasannya kepada manusia itu ria. Untuk menghindarinya itulah dia belajar dan menutup, bagaimana e, membersihkan hati dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada doa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat buku-buku doa itu yang disusun oleh lembaga istad, jadi jawab. Di sana ada bagaimana doa untuk membersihkan hati banyak-banyak berdoa kepada Allah. Nah, supaya hati kita bisa, bisa bersih terhindar daripada ria. Yang ketiga, dipotong Yang berikutnya Ustaz Apa hukumnya membeli ayam potong atau membeli daging yang sudah dimasak dan memasak ya, ya, Mubah aja itu boleh Jual beli hukumnya mubah. kecuali atung ragu ragu terhadap ayam itu Kalau ragu tidak boleh dimakan, tidak boleh dibeli Tuhan itu merangu, tak, yuk ribu, bila ma? Mayu ribu Tinggalkan kerabuan Sehingga hatimu tidak menjadi rambu Kalau tidak ragu ya boleh Karena asalnya juga mubah Boleh, tidak ada masalah Semua yang Sudah dipotong Atau yang sudah dimasak Membeli daging, sudah dimasak silakan saja Kita tidak perlu tanya, Pak, Bapak beli dari mana ini Motongnya pasti disipla pun enggak. Iya. <tuh> Supaya kalau kita belajar seperti itu, ya, cuba dicoba aja lah. <tuh> <tuh> cuba dicoba. Jual kain. Kalau iba jual kain, ini ada rompi kain. Ibu rompi kainmu buat rob pendek. Apa orang buat apa bu? <tuh> kalau buat rob pendek, aku nggak jual bu ya. <tuh> Mungkin <laughs> coba kita akan mencari begitu Jadi kita akan perlu tanya Hukumnya jual beli itu mengubah boleh bolehnya, saja Sama dengan jualan beli yang sudah masak ataupun belum belum masak Tapi kalau kita ragu, itu tidak boleh Di pasar kerana ada pajak-pajak yang -pajak sekarang ini Jual ayam yang tidak dipotong, mati di dikandang Itu kalau kita tahu tidak boleh kita Sampai keempat-tempat yang banyak, banyak dipasar ini banyak dipasar-pasar Tercampur Ayah-ayah mati itu tidak dipotong Udah mati dia baru dipotong Itu berapa kali kita lihat Kita pernah melihat langsung Kalau kita tanyakan Kalau tak potong pak Rumunya banyak kali Pak kala dipotong saja nah, ini dia Jadi kalau kita ragu seperti itu Ya kita beli kita potong sendiri Ustaz Apabila ada orang yang tua Yang mempunyai Anak yang sakit, ya. Lalu orang tua tersebut ke orang pintar, dan atas obat dari orang pintar tersebut anaknya sembuh. Tetapi anaknya tidak tahu kalau obat itu dari orang pintar. Apakah anak itu termasuk melakukan perbuatan sifir? <tuh> kalau tidak tahu, tidak dihukumi tidak tahu. Orang yang tidak tahu itu tidak dihukumi. Makanya dia harus mau tahu Jangan tidak mau tahu Kalau tidak mau tahu benar-benar hukum -benar. Jadi kalau kita dikasih obat Obat itu obat apa? Dikasih daging daging apa? Harus jelas Jangan asal obat Bunga Kemenyian putih Kita bilang kita tidak tahu tidak tahu itu dari mana, yang jelasnya kalau sudah itu resep Itu tidak ada di apotek Itu tidak ada apotek, itu sudah jelas resepnya para dukun. Maka itu tidak boleh Tidak boleh Jadi obat itu jelas Kalau tidak jelas obatnya itu Ditanya dari mana, obat apa ini nah, Jadi jangan sembarangan obat Jadi kita mau tahu dari mana Karena kalau sudah terdesak, semua orang ambil jalan pintas, apalagi anaknya sudah sakit, sudah sembuh sembuh ke sana kepada orang pintar, rupanya memang betul sembuh, kebetulan sembuh. Bisakah orang pintar turun? Bukannya tapi itu caranya dilarang, mendatangi ia dilarang. Mungkin sembuh, mungkin. tapi terlarang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi jangan datang wan atal arafan tadi. Barang siapa datang kepada dukun, datangnya saja tidak boleh. Jadi jangan merobat kepada dukun, kecuali dukun pusuk lah ya. Dukun pusuk ya boleh itu. Ya, yang katanya fatah sekilir nah itu boleh. lah Tapi kalau yang pakai mantra, ini sang dukun mah harganya 300.000 rupiah. Itu tidak halal. Walaupun kita minta khusyuk di situ. walaupun kita minta khusyuk kalau aku enggak minta apa, kalau minta khusyuk aja. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh didatangi, datangnya saja tidak boleh. Sangat banyak ancaman dari Rasulullah mendatangi seperti itu. Yang berikutnya, Ustaz, ada berapa orang atau sebagian besar salat dengan tata cara salat Nabi? dan meninggalkan berkat sujud, hitam, dikening mereka Apakah tanda itu yang dijelaskan dalam surah Al-Sejarah ayat 29? Tidak tahu saya Apakah tanda itu yang dikening itu? Wala'alam Kerana dikit dalam hadis juga tidak tidak ada yang terangkan oleh Nabi Yang jelasnya Orang-orang yang seorang itu akan memancarkan cahaya daripada Allah Tawdu Itu dalam hadis ada Nanti dapat dilihat hadis itu dalam kitab Al-Kabair Anggota Huduh kita akan memancarkan cahaya dari kemudian. Ketika Rasulullah ditanya oleh ya Rasulullah, bagaimana Kau, kamu akan mengenali umatmu, umatmu tidak pernah jumpa dengan kamu, kamu tidak pernah jumpa dengan umatmu. Kata Rasulullah, akan memancarkan daripada anggota Huduh. Jadi kalau alam yang tidak berhuduh, tidak pernah sholat, ke mana? Muram. Tidak ada sinarnya. Maka di dalam kitab kabar itu juga diterangkan. Ajak-ajak yang diterima bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat Sebagian ulama mengatakan kafir keluar dari Islam Sebagian mengatakan belum keluar dari Islam Tapi sepakat para ulama yang mengatakan keluar dari Islam ataupun yang tidak keluar dari Islam Kalau dia ditegakkan hingga tidak mau sholat, yang dua-duanya itu dibunuh Jadi tidak ada, tidak boleh ada orang yang tidak sholat di daulah Islam jadi, ajab yang akan diterima bagi orang-orang yang tidak sholat itu sangat besar Jadi, pinomat atau orang kampung, walaupun jahat, masih sholat Sholat itu, jangan ditinggalkan hmm, Jadi, tanda hitam itu walau alam ya, saya juga belum tahu apakah itu tanda hitam Kalau itu nanti tanda hitam, digeser gesekkan lagi nanti Kalau itu tambahnya Jadi, tidak perlu selalu kalau digesek, jadi hitam nanti Jadi, walau alam tanda itu Berikutnya, apakah sholat subuh memakai dorah kunus? Kalau untuk memakai dorah kunus, saya sebagai makmum bagaimana, apakah saya harus berkunus? Eh, kita sudah baca beberapa sekarang eh, ini. Juga di majalah sunnah sudah beberapa kali diterangkan permasalahan ini. Kalau saya mengambil pendapat yang mengatakan tidak berkunus. Apakah sholat subuh memakai dorah kunus? Kalau ini jawapannya saya, saya, saya jawab tidak. Tidak ada hadis khusus yang menerangkan setiap subuh doa subuh. Kalau subuh pun setiap subuh itu jadi bid'ah kalau tidak ada dalil. Karena Rasulullah berfirman setiap salat setiap sholat subuh, asar, maghrib, isya berkumur. Silakan. Menetapkan satu ketetapan yang tidak ditetapkan oleh Rasul jatuh kepada bid'ah. Jadi ini. Jadi kalau untuk mau tahu kenapa bisa bid'ah datang kalau berasa kalau nanti jam ini kamu balas. Di sana di balas ini tentang bidah khusus masalah bidah. Jadi kalau kamu memakai kunud saya sebagai murmu bagaimana? Kalau saya saya tidak berkunud. Karena setiap ilmu itu dengan dalil, setiap ibadah kita dengan dalil. Al ilmu kobra kau Warahmat, itu sebelum berkasan dan membuat Walaupun ada mungkin iqah-iqah kita, sahabat-sahabat kita yang mengatakan ikuti imam Karena imam salah Mengatakan bid'ah, bahawa yang diikuti ini tidak termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Kalau imam itu takbir, kamu bertakbir Kalau imam itu ruku, kamu ruku, imam itu susit, sampai imam salam, kamu bersalah Tidak dimasukkan dalam hadis ini, kalau imam itu punut, kamu punut bahawa gerakan-gerakan imam yang salah tidak perlu diikut, tidak perlu diikut. Jadi kalau semuanya diikut, salah, salah imamnya, salah kita Jadi tidak ada yang menguru, mengikuti gerakan ini makcuh melalui jemaah rentetan hadis itu. Nah ini dia walau Allah bertawab dalam masalah ini, Ustaz, apakah? ketakutan terhadap sesuatu secara berlebihan termasuk sirih kalau secara berlebihan, berlebihan namanya berlebihan Makan berlebihan pun ada salah takutnya mana? haub dalam hidup termasuk ibadah jadi kalau haub tabi'i haub yang tabiat itu boleh halal manusia takut kepada harimau misalnya itu wajar Tapi manusia takut kepada hantu Itu kurang wajar Karena itu takut Apa namanya? Sehingga takutnya kepada hantu Sehingga dia tidak menganggul ibadah di kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini tidak wajar Dan bagaimana mengatasinya Mengatasi untuk takut yang berlebihan itu dengan banyak mempelajari, ketahui itu ada bab-bab kalau baca kitab Sarah Usulul Salata yang ditulis oleh Syaikh Ada bab kalau tentang permasalahan takut-takut-takut yang diperbolehkan. Nah, jadi kalau takut sholat malam, hati di sini ada berlumu. Pucuk, delapan. Ini hal, boleh kiri, tak perlu seperti itu. Nanti lewat muat ke masjid, lewat kuburan, kebetulan masjidnya buat oh, takut tak, boleh bingung bulu kudus. Sehingga selain rumah ini jadi diri. Nah, tapi kalau takutnya yang atau tapi itu boleh boleh aja takut di bawah, kan manusia takut di bawah, ada yang takut di bawah. Itu boleh dilakukan, ketakutan manusia takut, tetapi takutnya kelewatan tadi itu di dalam yang meluruskan ibadah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya Ustaz, bagaimana cara mengingatkan orang tua untuk mengerjakan solat, tetapi tidak menyakiti hati beliau. Ya, cari cara yang bijaksana dan hikmah. Udur berhikmah, ajak manusia dari mahikmah Dengan kasih sayang, Dengan ku'idza tulhasanah Dengan pelajaran yang baik Kita ajarlah orang tua kita Kita doakan kepada Allah Doakan banyak-banyak kepada Allah Dan ajak orang tuanya itu Untuk mempelajari ilmu yang benar Dari kita harus benar Ajak kepada majlis-majlis ilmu Dikasih motivasi Jajak makan tadi, tinggalkan di masjidmu. Berbagai macam cara bisa dibuat. Ayo Pak makan tadi kita. Siang-siang, habis asar, bawa singgah ke masjid lalu kita ke masjid Pak. Dengan cara yang baik, Berikan kendi, Berikan ktp. Tak mau dengar, panggil rukat ke rumah. Nasi belajar di rumah, bimbingan di rumah. Ada orang tua yang tak mau. Di bawah saudara-saudari yang mau di depan kafer dimatikannya, Bukasi buku tak mau dibaca Bawa ustaz ke rumahnya turun ngaji di rumah Ustaz kami mau datang pak kita berkajian di rumah Dengar dia, baru saja di kamar Kalau pakai ini kerobot itu dengar Dengar dia Enggak mau dia darahkan kepada Allah Berdoa kepada Allah supaya orang tuanya itu dilunakkan hatinya, dibukakan hatinya untuk menerima dakwah yang hak. Bangun malam, jangan berdoa, doakan terus kepada Allah. Lakukanlah kita yang berdoa ajak teman-teman untuk -teman, sama-sama berdoa. Itu sunnah, boleh. Rasulullah berdoa akan memandu kotak masuk. Silakan banyak para sahabat, sahabat berdoa dengan sahabat yang lain untuk menerima jayah ini. Tapi jangan kasar. Walaupun orang tuanya kafir Orang tuanya mengalak dakwah ini Jangan di tahjir Kafir Bapak ya Menteraja Bapak Aku ah, tidak mengucapkan salam lagi kepada Bapak Bisa masuk rumahnya mengalak-alak saja Ini dakwah yang Makin ngaji makin menyalah ini Ada dalam kajir seperti itu Da'wah salam katanya Dengan ngaji tahjir Selama ini tahjir, bukan tahu itu diajarkan Bagaimana mentahdir orang mentahdir seorang, mengingatkan orang Khamim, mengingatkan bukan Ini sunnah lah, ini dia Ini sunnah yang kami buat Ini merupakan e, bimbingan Kita ikuti bimbingan Rasulullah bagaimana berdakwah kepada orang tua tidak sama dengan berdakwah kepada yang lainnya Kalau orang tua boleh kasar kepada anaknya, anak tidak boleh kasar kepada dua orang Tua. Orang tua boleh bentak anaknya, anaknya tidak boleh bentak kedua orang tuanya. Jadi cari kata-kata lah yang baik, cari lah cara yang bagus, waktu yang tepat, bagaimana caranya, metodenya itu di antum lebih tahu bagaimana posisi dan ada orang tua yang harus antum dakwahin. Jadi mungkin saja kita eh pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Berallah saya mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wallahi taufik wa warahmatullahi wabarakatuh.